п'ятьох гарнізонників, із двома тілами яких нам ще належало щось зробити. «Ти, ти слабий голова», – сказав Віллі від плутаючись у російських словах. Якщо завтра у ліс прийде солдат, український партизан має зовсім мало патронів. Продовжив він після довгої паузи висмикнув із купи одну із гімнастерок, зійшов з греблі і почав мочити її у воді. «Може, вже десь і прочісують, але не тут», – кинув я у відповідь. «Ті сучі сини просто звернули з дороги не в тому місці, і тепер їх довго будуть шукати, а може їх і не найдуть». Колишній піхотинець вернувся до Віліса і знову зійшов до води шматком бурого господарського мила. «Ми їдемо, як буде ніч», – сказав він досить стримано. «І все ж я прошу тебе подумати». «Наше півпав, мали чути якийсь люди», – буркнув Вілі. І тоді ми обидва довго мовчали. Ми випрали для себе по одному хебе, я взяв капітанське, а Віллі із лейтенанта НКВД, одного з тих двох, що лягли у коноплях. І поки він поніс розвішувати по кущах прання, я перебрав знайдені у гарнізонників набої. Але підходящих для мого очкіса не виявилося. Потім ми ще трохи повотузилися біля машини. А тоді Віллі завів її і, поволі рушаючи, вирулив до дамби. Він заїхав у ялинник на пищатинецький біг Видолинка, майже туди, куди й хотів. Нарубавши ялинових гіляк, ми прикидали ними Віліса зверху. Потім ми ще поговорили трохи, так майже ні про що. Я знаходив все нові аргументи, аби переконати Віллі цієї ночі скочити машиною до Крем'янця, і навіть сам починав у це вірити. Я сказав, що якщо навіть хтось і чув постріли, то найперше люди подумають, що то гарнізонники понапивалися і стріляють, куди бачать, який свій черговий день побєди святкують. Он і мати розказувала, що вже не раз таке бувало, навіть коло церкви влаштовували канонаду. Тепер ставки наші люди – деякий час обходитимуть десятою дорогою. Бо ж совіти всіх закликають вірити своїй пропаганді, що на Волині УПА вже нема. І я ще деякий час продовжував цю тему, навіть коли ми вже рушили переховувати ще тих двох трупів, що залишилися в лісі. Я подумав, що то не забере багато часу, і навіть сказав колишньому піхотинцеві залишити світську уніформу так, як є, на кущах. А коли ми піднялися вдовж струмка до того місця, де я прикопав тіло Гуєва, то вирішили його там, у старій лисячій норі, і залишити. Я зранку сам пересунув його туди, роздобав ту нору, і запхав його перед головою. І коли ми почали розрібати грунт та дійшли до посинілої п'яти гарнізонника, то, зрозумівши марність зусиль, загорнули його назад. Зверху, з між коріння, ще б трохи сухої землі. Якщо його будуть дуже шукати, то, звичайно, знайдуть, а якщо не дуже, не знайдуть ніколи. Я зробив помило із стебел папороті та лісового горошку і ретельно обмів землю, натрусив прілого та листя, а віллі тим часом притягнув і кинув зверху суху грубу розщепіру, аби звірі не розграбали. Восени 45-го, коли проти нашої сотні русські кинули цілу дивізію тоді вони вперше обступили ліс і просто таке промацували деякі ділянки щупами. Я майже три доби просидів у приблизно такій же роздовбавній.